که په دې حاله ده چې اروپا به په دې دا خبره چې یما کې غزالي رحم الله دلته یو درې خبرې لیکلې دي. باج خبره اگر کوړان دې نتيری شي هم دي خو یو ځله بیا وې بیا وې موږ زین تا خبره اکرای شویش. هغه یو سرور 13 اعتراضات کړلې په کلام باندې. دا وی جوابات کړل او دا درک کوم چې امام غزالی رحم الله ان د دې خبره قاینده چې کلام النفسي د حق سماع هم کېدل شي د کلام النفسي سماع هم کېدل شي نو عارف ته یور یو سوال راغی اچار درنا خلق کړی هغه دا معترض هاي اشرات کې چې آیا موسی علیه السلام ده اللہ تعالیٰ کلام جاوریدلیو نو کلامی نفسی او ریدلیو او کلامی لفظی او ریدلیو کتا چر طوائن چی آوازونا او ریدلیو لفظی او ریدلیو کم او ریدلیو نو کلامی لفظی خو حادث تے نو معلومت شدہ خبر ہے کلام الله حادث تے کته وای کلام نغینه دی اور ادله نغتی اور ادله په صورت څات او د اواز کې نه دی اوریدله نذتی تا مانش وجههتی موسی علیه السلام اسم نه دی اوریدله زکه سما او اوریدله هغه د الفاظ کېږي اجته وای په صورت څات کې اواز کې نه دی اوریدله او مالو مصلحه خبره کېستم نه دی نو امامي غزالي رحم الله ندر خبر کي چې جواب دري چې الله تعالی کله سلام عليه السلام د الله کلامي نفسي اورېدلې وکته په دې اعتراض کې چې کلامي نفسي خصوصا आवाज نوي نو هیڅ نه دی اورېدلې بیا موسی عليه السلام اذرت څنګه وکړې شو نو دا یو دا چې خبره ده چې پدې باندې وې اسرائیل پکپلم نه پوریږي پدې باندې اسرائیل پخپل هم نه کولی کی چې ادراکونه شو نو ساينت کې سره وی چې ولې ادراکونه شنو هغه ما دې کې سوالې نشي ځکه چې دې کلامي نفسي ما می غزالي راي موهلات ایو مثال ذکر کړي وې کلامي نفسي هغه غضب انا غسره کوي شي مادرز باندې کوي شي چې څنګه یوو ریته جد اللہ تعالی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام فزی باندھی کی ہوا تو وہ کہ بس سات سنگا آورید نو تا رشان چا ماورید لے حضرت موسی علیہ السلام نا کہیں سر سر ذکر کی نہ خبر اگے یو ٹنے وہ جقند خوبی اگبل کصورتوے کہ خوب والے ستوے نو ددی دو قسم جوابات دے دی یو کېسم جوابې داسې کېد شي چې د سړی د قند د خ رااخلي او دا په جبه کې بان کې دي ته وای کې او قاند دسې خوبي دا یو صورت دی ب صورت دی چې ق رااخ او دا پهه با ک دي نو بیا به وای چ قاند د زیم سر غی دا کې دی شي چته و ک خند داسې خوبي لکه څنګه خک اووا منګاوک اوواز منګاو نو داسېسی ش خوبي خوتن ته ک او دا جواب سریم دی او دا جواب صیم ده صحیح خدا غته خواان او لذت ته غروخو او صحیح نه دی په دیبانې ک ی په مخصوصاتوې سان دی او بله غهشی د مضوقاتو نه نه به من د محخصوصه او د بللبزاره او د مزووق په من کې خو که نهپه نو دا داې شوه لکه یو این نین تا چی جما کې جیما په جما کې جیما که سی نو آغا باوی چی لیزت توایی نو توا توایی چی که اللہ تعالی تا روح کلی اوستاداتی واسطر فریش مخالب سر سره لا نو تا توا پا تولیگی یو جویم تیسی خوگی لکه سور کلی شرک که سڑی دا ای سیم جواب دی خدا تو ایم جواب من و صحیح دی او حامل وجهین سی پاکمو وجه سره صحیح دی پک سی وجه باندې صحیح دی چې دایپ لذت کې آخو خان کې اوسن مثال ذکر کا دواړو کې خوانشته apre ramana دواړو کې څه دی او من واش صحیح نه لري لکه کما ته توجه و نه کېنه دغه دا صحیح نه لري ته ځکه مې وې چې یو په ملموساته کې ده او د هغې لپاره مزوقاتو کې ده نو هاګه دا چې کوم سره وي چې کلامي نفسی نه ورته نه کیږي نو آ تشتبوي چې کثر حضرت موسی عليه السلام پرځې شي نو تاسو مفاده وله کی چې څنګه اوریدل کېږي اوس کوچونکو لا تړې ایندې نو دوی اسپدايه خوده کوي کی کنه ایا به تاسو چې کلامی نفسي د څه اوریدل او لکه څنګه چې خلق کلامی لفظي اوري یا به تاسو وتاه خدای چې څوک چې د څه اوریدل او لکه څنګه چې خلک اوري نو دا جواب مې نو وجهین سیدي من کی دی ادراک دی او من وجهن صحیح نده من وجهن صحیح سره تره که صریحه دی ادراک که خدر اشتراک لری دوارا او من وجهن صحیح دکنه دی که یو نفسی دی او بلا نو اگر نفسی خو زن لچه ره دا خواه سامعی سر تعلق ساتیه دا هوا پچکو بانتی مقار و سماخین یو شیدن نزی نو دا او دن نفسی خو مند که حدیر لائی فرق نو منواجین سعیده منواجین سعید گوین سوار موطرح درست که تاوراست انجیل او زبرسو کی دابو او قرآن کریم نو دا تلسو شو تانا تا قوش پومتی دا چې کوم کتابونه الهي الهامي کتابونه دي د دې کې کلام الله حلول کړي دي کا دي د دې کې کلام الله حلول کړي دي او کنه دي کړي کته وې د دې کلام الله حلول کړي دي نو کلام الله حاتث د سنګه وجه خ دی او که پهې کې کا نام الله تول نه کري نو بیا دا ولې کې چې په بیاده بیادهته سړی مخ کورې نه شي جونوې نه شي م بیا دا کارونه ولې کې جواب کلام الله مغوایو حلول کړی دی کلام الله په دې کې شته ضروری نه ده چې هغه د په حسب هم په دې کې صحیح حال په دې کې شته ضروری نه دا چې هغه په حسب الحقیقاته په دې کې او هغه د حادث شي مثلا تشيدة فارة صنور وجوده كنا ممواليو كنا يومي وجود فينا عبارتي يوم تشيدة فارة وجوده في الكتابة يوم وجود ذهني يوم وجوده خارجي من كواهي اول تزل كي ورق نو لفظ ور خو سیدل کې کنا د دې ور چکم خارې جووتې لړګي خلقو بلکړي اعظم جووت شي شي په ځل نو یوی د زمینی دې یو یم نو تا کلام الله موږ په تا الهامي کتابونو کې حلول کړي له موږ تواي چې څه څه خو ضروري ده چې هغه حقیقت په شي حال خدای چې بیاو ته فنی شي مسا کو نو دا د دېدا وجنه کې د په هغه بل کلام قالل دی هغه معنی څه لري دلالت کوي او هغه معنی څه لري دل نه د دېدا وجنه بل سوال ځل تکو نامه کرام دا کوي چې قرآنی کریمه د الله کلام دی او که الله کلام نه دی فانی کم د الله کلام دی او که نه دی کتهای کریم د الله کلام نه دی نو خرق د اجماع را ي د اجماع خلاف خبره ده او کته وای چې دا د الله کلام دی نو منګه ګورو چه د خاص او او د خاص او صورتونو نجل معلفه مرکب ته وغيرها وغيرها نو دې تڅنګ اولې شم چې داريخ قديم شي نو دې سوال نه کوم ته جوابو شي حاصل د جواب داره ها ہونا الفاظ ثلاثه يو ده قراءت يو ده سي شيء او يو ده مخروع نلتكي سي شريء دلتكي يو قرآن ده يو قراءت ده او يو مخروع ده سوال الفاتي يو او بلا او بلا نو پا کم زه که چه خلق وی چه دی قدیم ده نو انتا قرآن با معنی مقروع اخلی قرآن با معنی او مقروع خوی اقینات یقینات شه ده قدیم او پا کم زه که چه خلق وی چه حادث دے. انتا دا قرآن اطلاق فا قرآت بانی کئیو یقینا نیف قرآت تی حادث دکھ دی چی آلم و سائدن کئی جتول دی بیوزل بانی خارج شیع خود پسنو وجود را دی او پسنو باندی آدم را دی نو ان اشیاء کے ہوتے ہوئے آپ اس کو قدیم کس طرح کہہ سکتے ہیں نو کہ القران اطلاق ومقروبانی وشی م بیاس شیری او کہ القران اطلاق فقراءت بانی وشی م بیاس شیری نو پکم دے کہ چ القران تا قدیم او کلامی ازلی دی او بردی دی اوثر مضی دی او دانہ صفات تل تا القران نو معنی مقروئ پر کم دے کہ چ مقتوب دی او من دی او اللہ دی او داری او داری او داری استغفر الله معني شكرا استغفر كثير جواب یو څلورم سوالدار چې قران کې درځي مخې مونږه ویلي مو حتا يسمع حتا يسمع كلام الله چې واوري دا خاطر دا الله كلام چې واوري كلام الله نوید تا دې لږه پدې چې كلامي نفسی اوړ دې لېګي كلامي نفسی اوړ دې لګي یو مچامچن دینه دا پته لګي حتا اسما چې واوري دا نه کلام دینه دا معلومېږي چې دا کلام نه مراد پخته كلامي لفظي دې دا کلام نه کلام پخته شي دې لفظي ذک سما د کم کلام کی عقد لفظی کیږي که عقد قديم الله انده خپل فصته وي کنه ځکه الله تعالی الله کلام الله و الله نو فقط دغه چې کلام فقط امام غزالی رحم الله فرمایي و يتيتك حتى كلام الله دلتك ده كلامنا مراقصي شهري لفظي بقريني دوجنا دلت لفظي خوك كلام الله كخوك كلام النفس سما ثابت انشي كد كلامي نفسي سما ثابت انشي نوبيا ما كان النفس ثابت انشي دار سما ثابت انشي نبی احمد موسی علیہ السلام ته یو آدنا مشرک پمنځ کې फरक را نیش. بچ. آد یو آدنا مشرک پمنځ کې بفرک را نیشي. زکه چې موسی سره څنګه کوم کلام الله ورېدلې او. یو مشرکم تا و. نیماغه دالې را مو الله فرمایې دې مځ کې फरक چې یو کلام یې ورېدلې او. حضرت موسی علیہ السلام او د مشرک او ری پلی او ری ناغهبا کلامي نفسي او ری دمرا فرقه ده البته ما سوريډیا خدانه ملي کنه چې کلامي نفسي او ری د لیکي غناغي و موسی کلیم السلام تک کليم الله د کوي چاغه لا توسوت ملکه او ری بلا توسوت فرستا هغه په غیر دت وا ستې د فارېشتې نه او د له ورنفل نفسي او د له دثي وي او غزاري رحم الله خو په دې کې شريره کړه هغه وینم نفسي اوریدل تاسو سوالې څنځم کې اعوذ بكلمات الله السلام اعوذ بكلمات الله السلام دا امام غزالی ته ذکر کړل حيات الحيوان دا ذکر کړل نه دا څه کوم و دا ای اته راز hayat ذکر کړل دی بیا ما دی حبر خبر وړاندې دا سوال کی کو نو دا جواب ورک هاتول هوان باندې جواب نه لیکل نو اگر سوال دره چې اعوذ کریمات الله التامات فنا غوان په کلمات او د الله چې تعالی په کلمې دي کریمات الله استامات عبارت سر قران دا عبارت سره څنګه د قران دا نو کنافی د فیتحو اهله سنت او احاديث څخه نو که د اوزو کریمات الله استامات کلمات خو وسوم داګه لفظی دینا دا خو استعاذه بالمخلوقات را غلا استعاذه بلا دا خو ما اعوذ بی کلمات دفتانا غورم پا کلماتون پا کلماتو کلمات که ما را خو مخلوق دیوین دا خو هلی افوانش ها استعاذه که نا روائی نا روائی مددین آغا علم جوابکم اشه سیووی وی چونکی دی کلامی نفسی دا دغا کلامی نفسینا زانتا اشعاد رامونعا تریدی اشعاد یعنی اشعادا نفسینا چاہتا منتقل شویدی لفتی دا نو دی لفتی دا سی حیثیت لرل لی لکا سنگا چه نفسی دا سی لرل لی لکا سنگا نوغا نفسي باندې خو استعاذة سيد الذكر من من صفات الله عز وجل نو دا نفسي باندې مستعاذة شهدا سيد يا سالم غزال رحم الله فلم کړل هغه دا وی ګوره کلامي نفس تاسو ته مذلول له او دا نفسي شهره حادثه ووی دا ست او د مطلب په منځ کې مناسبت وکړل او دا درس څنګه حاضر شو مطلب څنګه قدیم شو دا داله سم مطلب په معنی کې نو دا څنګه کېد شي چې دا او کذل څه شو قدیم شو دا سوال یې سوال نه جواب یې عام کړئ وې دا ترلاسه چې چې دا له مطلب په معنی کې مل کل جو مناسبت وکاري انا تراتنا گوری دیتا چه وجود ده عالم دلیل لیه فوجود الله اللہ نوجود ده عالم دلیل لیه فعلا ده وجود اللہ اس وجود دا عالم ده حادث او اللہ قدیم ده و دلتا حادث دلیل انشو فعلا ده وجود اللہ نو ده دا دال او ده دا دا دا دا مدلور پر ما بین کم من کلی لجوم مناسبات مطابقات نا خبر ضروری ندار بص واتساب مين دي ازاليه صور البو ماكو تكوين وهو المعنى الذي داءى معنى دع دا. يعبر عنه جناين التعبير كي بالفعل فال خال تخليق ايجاد احداث اختراع ونحوه ما مثل ذلك تزيق تسير احياء وغيره ذا ټول عبارت تر تکوین د خفایې د باندې تعلق خاص را نو ماضوری دی چې دا یو دی دا ټول نو ټول صفاتي پیلې یا د دې رجعه داسره صفاتي تکوین څه او هو المعن الذي دار معنا دا د تسافيته فسلان کان سره کیږي ويفسر لذې تفسیر کیږي به اخراج العدم من العدم الی الوجود به اخراج د عدم د د د تفیر کېږي پهچات سره په اخراج د د معوم می دااعدم دیته آدم نهیل ووجود دی چا ته کېږيته تفیرې کېږي په اخراج د معوم چې معدوم را وبا چې د آدم نهوجېوج دا. دا اخراج د دا معوم داعدم نهوجود ته دا د قشي تهویل کېږي سا د دې یعنی د تدشیکا م م بس د دې تسویلی کې ټکوینا هغه داګه ز اخراج د معلوم د ادب نه وجود ته د اخراج نسبت دا نسبت نسبت خو یو نسبتشو کنه نو په توګه کې د دې تسویلی اونه نسبته هټ نو خو نسبته تر افین غوړی ام ریاتباری نو بیا په کاغارک دي شی باری شنو مرز په دې دې اضافه کما ندي تبيري كي تكوين دا سيبات تلالة سواق العقل والنقل اتفاق كله عقل ونقل دا وجر اتفاق دا عقلونا دا نقلونا على فريك الله خالق دا عالم دا مكوين دا عالم دا پارا او منبين اطلاق دا اسم المشتاق والشيء وغير ديرا جمع خاض الاشتقاق وس ک لوود شي اوم شي ترشي دا د الله کی فې اوستفین مبتد چې ف للله تحال دا, دا خبر او اغه موضوع دا محمول در ثبوت سرري محمول چې سف للله تعالى ش د موضوع تدعور ځکه اخه او نقلواړه په د متفتي ااخاً نقلت دا جله خختې او حالالته یو معنا لري د چالله خالت د مقاین د نو نوکه حمل د مشتقی په شی ورغیر د قیام دا متنه ورغیر د دینه مقتوس په قائمه تر شی شي اسه او حمل د مشتق نشي کېدل نو معلومه شوه خبره چې تکوین قائم دي او دا تعبیر درې ور ټول صفات پیریانه او درې تور رجعه اندته کېدل شي البته تعلقي مخصوص په غواړي